Qasin tilka ayatu alqurani wa kitabin mubin izini aya za qurani na kinachobainisha huda wa bushra lilmu'minin نا بشاره للمؤمنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخرتهم يوقنون ambao وان شكى صلاه ولا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 kwa hivyo wanatangata tanga obvio. Ulaika alladhina lahum suu'ul 'adhabi wa Au, ndiyo, watapata adhabu mbaya kabisa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 وهو نعجوي ظاهر وجاهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلموا وعلو فانظر كيف كان عاقبه المفسدين ن وكذكا مع الظلمه نكجونا ن حاله يقوا نفس ذاو زين نازو basi angalia ulikuwaje mwisho wa mafisadi walaqad atayna Dawuda wa sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin na hakika tuliwapa daudi na sulaymana ilimu, na wakasema alhamdulillah kuhimidiwa kote ni kwa Mwenyezi Mungu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 na akasema enyi watu tumefunzwa usemi wa ndege na tumepewa kila kitu hakika hii ni fadhila iliyo dhahira <tinyi> <tinyi> nah, wa hushira لسليمان جنوده من الجن والانس na Suleiman majeshi yake ya majini na watu na ndege nayo yakapangwa kwa nidhamu hatta itha atu ala wadin mamlakat namlatun ya ayyuna namlu dukhulu la yahṭimannakum Sulaymanu wa junūduhu wa hum Mpaka walipofika kwenye bonde la waduduchungu alisema mduduchungu mmoja, "Enyi wadudu chungo, majumbani mwenu wasikupondeni Sulaiman na majeshi yake bila ya wao kutambua." Fatabassama dāḥikan min qawlihā wa kala, rabbi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 na akasema imekuwaje mbona simuoni hodhod au amekuwa miongoni mwa walioghaibu la u'azbanahu 'azaban shadidan aw la albahannahu aw la yatiyanni bisultanin mubin wa yaqiniitamwadhibu kali au nitamchinja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 kisha waache na utazame watarejesha nini qala <muchus> ya <muchus> ayuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim akasema enyewe heshimaa hakika nimeletewa barua tukufu innahu <muchus> min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 Naimi nitangoja watakayorudi naye wajumbe. Fa lamma jaa Sulayman qaala atumiddu nan bi mala famaa atani khayrun mimma aatakum famaa atani Allahu khayrun mimma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 aluthi aluti alipoambia watu wake je mnafanya uchafu nanyi mnawaona innakum lataatuna arrijal shahwatan min dunin nisaa bal antum qaumun tajhalun hivyo nyinyi mnawaingilia wanaume kwa matamanio badala ya wanawake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 Allah khayrun amma yushirikun Sema, Kuhimidiwa ni kwa mwenyezi mungu Na amani shuke juu ya wajawake wake watewa Ye, mwenyezi mungu ni bora Au wale wanawashirikisha nae Amman khalaka asamawati wal arda Wa anzala فانبتنا فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرا الههم ما الله بل هم قوم يعدلون او ناني يولي اذوما بيم وارض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 ن machache mnayazingatia amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyah bashra wa man yursilur riyah bashran a allah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 Leteni hoja zenu kama nyinyi ni wasema kweli ul yaalam man fi samawati wal ayana yubathun sema hapana katika mbingu na ardhi ajuaye ya ghaibu isipokuwa mwenyezi Mungu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 a hali hii itatokea lini ikiwa mnasema kweli qul la'asa an yakuna radfa lakum ba'du alladhi tastajilun sema asaa ni karibu kukufikieni sehemu ya yale ninayoyahimiza wa inna rabbaka lazu fadlan 'alan nas wa lakinna aktharhum la yashkuru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 ya kuwa watu walikuwa hawana na yakini na ishara zetu wayaumana hshur min kulli ummati faujan min man yukathibu biayatina fahum yuzaun. Na siku tutapokusanya kutoka kila umma kundi katika wanaukadhibisha ishara zetu nao watagawanywa mafungu mafungu hatta itha jau qala akazzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman am madha kuntum ta'malun hata watakapofika atasema je nyenye simlizkanusha ishara zangu pasipo kuzijua vyema